Bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Mais uma vez aqui, Eduardo Galvão. É um prazer estar conduzindo a 27 edição do programa ao lado dos meus amigos Endzoners. Como está, Alexandre? Tudo bem, Edu. Pronto para mais e s s a edição do Endzone. Mais uma edição do Endzone, né, Eduardo Galvão? Que beleza poder dividir esse programa com os nossos amigos Endzoners e com os nossos amigos ouvintes, é claro, também, né? E aí, Julião, como é que você tá, meu filho? Tudo bom? Tudo bom, Alexandre, aqui nessa 27 edição. E, e se Deus quiser, chegaremos na centésima edição do Enzo. E com isso, passo a bola pro meu querido amigo Vitinho. E aí, Vitinho, você tá bom, mano? a、ah, s t u bom aí. Depois dessa. Se não foi a mais emocionante, foi uma das, mais emo... uma das rodadas mais emocionantes da NFL, até nessa temporada, né? Muitos jogos aí chegando no 2 m i n u t e Warning. Com jogos por uma pauta de bola, um jogo do Monday Night Football muito emocionante, e foi uma rodada maravilhosa de se assistir, não é isso, Edu? Com certeza, Vitinho, uma rodada espetacular, não só na NFL, mas com certeza também aqui no Brasil, já que nós estamos na fase final dos campeonatos aqui no Brasil. Mas antes da gente começar a passar a pauta do dia, eu queria dar boas-vindas aqui ao nosso convidado especial. Jonatas Fracari retorna ao Enzo d e para comentar um pouquinho da bola oval nacional. E aí, Jonatas, como é que você está? Tudo certo? Tudo certo, Edu. Uma boa noite aí para todo mundo. E é isso aí, vamos participar mais uma vez aí, tentar ajudar no que for possível. Apesar da rodada do NFL não ter sido boa para mim, o futebol nacional caminha a passos largos e em bons ventos. Muito obrigado, Jonatas. Jonatas, jogador do Silver Bullets e do São Paulo Storm. Os dois times fazem parte da Liga Paulista de Flag e do torneio Touchdown, sempre presentes no nosso programa. Assim como a NFL, a semana 10 da NFL, que contou com jogos, como já disse o Victor, simplesmente espetaculares, jogos emocionantes, jogos decididos dentro do 2-minute warning no último quarto. É, o melhor do futebol esse final de semana, realmente. E duas notícias, no mínimo, é, como eu diria assim, chocantes no meio da temporada. Dick Jarron demitido do Buffalo Bills e Larry Johnson assinando com o Cincinnati Bengals. Mas antes da gente começar a falar de bola oval, vamos para os e-mails. Olha a mensagem! E-mail dessa semana: é e-mail do Thiago de Lavor Paz Barreto. Parabéns por mais um grande podcast. Essa temporada realmente está incrível. É a primeira vez que acompanho mesmo a NFL e não imaginava que seria tão bom. Em relação aos jogos, t e m uma dúvida. Vamos se preparar, e a i n d s agora vem uma bateria de perguntas do Thiago aqui. Então vamos tentar responder todas. Como são escolhidos os adversários de cada time? Eles mudam de ano para ano? Por quê? É, assim, na verdade, os confrontos de divisão não podem mudar, né? Porque as divisões são fixas. Então, por exemplo, Bears, Packers, Vikings e Lions se enfrentam duas vezes por ano, fazendo a metade da, da tabela dos times. De, de cada um desses times, né? E os confrontos entre conferências. Entre, é... Na verdade, assim, eles também jogam contra times da NFC, mas de outras divisões, e contra times da EFC também. Aí depende de várias coisas, Thiago. Depende de confrontos históricos que vão levar transmissões televisivas, por exemplo. Patriots e c o l t s é um, um jogo que não acontecia todo ano. Agora, sempre que é possível, a televisão norte-americana faz com que aconteça, porque a audiência é muito grande. A gente viu o porquê nesse último domingo, jogo espetacular, né? E sim, Tiago, h são adversários que variam de ano para ano, de temporada a temporada, é, são trocados os adversários. Mais uma perguntinha do Tiago. h Pode chegar a ter três times de uma mesma divisão nos playoffs? Sim, Tiago, h podem ter três times de uma mesma divisão indo para os playoffs. Um grande exemplo é o Washington Redskins, Dallas Cowboys e New York Giants de 2007. O Dallas Cowboys foi campeão de divisão, o Washington Redskins foi o quinto seed do primeiro wildcard. No、e、New York Giants foi o último s e x t o w i l d card e venceu o Super Bowl. Isso aí é, é mais difícil, Thiago. Quatro times você nunca vai ver, mas o campeão da divisão e dois wildcards podem sim ir pros playoffs. E pra a finalizar aqui, ele chega perguntando pra a vocês qual a divisão que está sendo mais disputada: A NFC East, com a derrota dos Eagles e dos Cowboys, que complicou, embaralhou todas as coisas Eagles, Cowboys e Giants, ou a AFC North. Onde um time como o Ravens pode ficar de fora? Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals disputando ali cabeça a cabeça ali a liderança a l i da divisão. E o Ravens, uma potência sempre esperada na NFL, pode até ficar de fora dos playoffs. E aí, End Zoners, um debate agora entre os End Zoners. Qual divisão e s tá mais emocionante pra a você, Alexandre? Pra a mim a mais emocionante e s tá a EFC North. O Bengals e o Steelers estão brigando cabeça a cabeça realmente. E o Baltimore Ravens corre por fora, mas tem uma desvantagem no, no número de vitórias. Na verdade, ela ainda pode ser tirada, porque, é claro, o Ravens ainda enfrenta o Steelers, assim como ainda enfrenta o Bengals na temporada. E pra você, Julião? q u a a seleção do Cincinnati Bengals, Ale? Eu acredito, assim como você, que a AFC North é a divisão mais disputada da NFL. Olha, Julião, acho que a divisão mais emocionante vai ser a n f c East, porque está os três times separados por um jogo só. E. Mas a IFC Norte tá mais bem jogada, tá mais nivelada por cima, com os times jogando os melhores. Agora, a NFC East tá, tá com o time jogando mal, se for analisar pelas últimas temporadas, tá com o time jogando mal, mas tá bem disputada. E você, Edu? Eu também acho, assim, o futebol mais bonito eu acho que tá vindo realmente da IFC Norte. Cincinnati Bengals e o Pittsburgh Steelers estão dando um show, estão jogando muito bem, Baltimore Ravens e a defesa deles também. Sempre espetaculares. O único ponto fraco, o único e l o fraco na divisão continua sendo Cleveland Browns. A NFC East tem a fama de ser a divisão mais difícil, a divisão mais dura, mas está uma divisão mais feia está、um, meio que uma briga de foice. Então eu acho que a NFC Norte está mais prazerosa de se assistir. Recadinhos do programa Prêmio Podcast. Eu já recebi alguns recados, eu já recebi alguns contatos de algum pessoal que viu a divulgação do, dos quatro escolhidos ao Prêmio Podcast lá na categoria de esportes para o júri técnico e não viu o Endzone Brasil lá e acho que a gente já perdeu alguma coisa. Gente, é, eu peço calma para todo mundo. O júri técnico é um júri à parte da votação popular. Então, não, não enterrem o nosso podcast ainda. Nós continuamos na disputa. Os resultados só vão sair em dezembro. Fiquem tranquilos. O Endzone Brasil continua na disputa. E vamos dar, vamos dar os devidos parabéns aos quatro indicados: a categoria de esportes, ao café com velocidade, ao bola nas costas escutantes, à rádio boxe hit parede e ao podcast do portal da luta livre. São os quatro representantes do esporte na categoria técnica. Boa sorte pra eles, boa sorte pra todos os outros participantes também. Que o Prêmio Podcast seja um sucesso. Abraço, a Ed Silva. Abraço a todo o pessoal da organização. Mas que, o que que ganha? O júri técnico ou a porra popular aí? O júri técnico vai dar os prêmios dele e o popular vai dar os prêmios dele. Então nós tomamos um. No... Continuamos. <risos> Se você também tem um e-mail, tem um recado, tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer deixar algum recado aqui com a gente, mandem seus e-mails: p o d c a s t e n d z o n e b r a s i l c o m Mais uma vez, todos os e-mails são bem-vindos, todos os e-mails são lidos. Mandem e-mails, pessoal, deem esse feedback, comentem, perguntem, é, deem esse retorno pra gente. Música キャメルーン i 気 a ちよくて、キャメルーンは気持ちよくて、キャメルーンは気持ちよくて、キャメルーンは気持ちよくて、キャメルーンは気持ちよくて、キャメルーンは気持ちよくて、キャメルーンは気持ちよくて、キャメルーンは気持ちよくて、キャメルーンは気持ちよくて、キャメルーンは気持ちよくて、キャメルーンは気持 O Silver b u z s venceu o Devils por 12x6. Os Spartans aplicaram um shutout nos v é r s por 40x0. E os Steamrollers perderam para os Gladiators por 13x8. Comentário sobre s a Liga Paulista de f l e g Acho a que é o primeiro momento, assim, o primeiro choque. A derrota do Steamrollers, s que vinha invicto até agora para os Gladiators. 13x8 para o time de Avaré. Venceu o, o time que tinha a melhor campanha até agora. Que tinha o melhor ataque. Uma das melhores defesas. E vai disputar o campeonato da conferência contra o Silver Bullets, que venceu o Brasil Devils também, em um jogo muito pegado. O... Ambos os oito times que foram pra a lá no domingo foram com o melhor material humano possível, os melhores jogadores, reforços de última hora. Silver Bullets venceu o Devils de virada, com um TD num retorno de punch do Eduardo Moreiro, Duda. Abraço pro Duda também. s h a r k s entrou em campo, não tomou conhecimento do Locomotive. O Locomotive só s resolveu participar do jogo no último quarto. E o Spartans simplesmente atropelou o b e a r s 40-0, a mostrando todo o poder também dos Spartanos no campeonato. Alexandre e Jonas, jogadores da Liga Paulista de Frag, quais são as expectativas de vocês agora para essas decisões de conferências? Spartans contra s h a r k s e Silver Bullets contra Gladiators. Bom. Edu,、e、com essa vitória do Gladiators sobre o Steamrollers, está provado que é, o jogo só acaba quando termina. Realmente, aquela velha história de histórico e tal, de é sempre o time invicto que ganha a Liga Paulista de Flag. Essa teoria caiu por terra porque o Gladiators venceu com aplicação venceu porque soube executar na hora que precisou a defesa, jogou muita bola e conseguiu fechar o perigoso ataque do s t e a m r o l l e r Contendo o ímpeto dos caras, e foi a defesa quem vamos dizer assim, quem dizer levantou esse time do, do Gladiators na partida contra o Steamrollers e deu a vitória. Pros, pros iniciantes de Avaré, que são estreantes aí na, na Liga Flag Paulista e que estão fazendo uma campanha incrível, merecem seus parabéns. E se chegarem no Sampa Boa vão ser uma grata surpresa. i ser muito legal ver o Avaré nessa temporada chegando mais longe do que se esperava. mas... Do outro lado do campo, vamos estar nós, eu e j o n a t a n impedindo qualquer ímpeto do Gladiators de vencer o, o Sampa Bowl nessa temporada, porque o Silver Bullets busca o bicampeonato, nós temos qualidade para isso. É, a frieza do Silver Bullets ficou provada quando nós batemos o, o Brasil Devils, que é um time muito experiente. É, mas a gente sabe que se, a, se nós conseguimos executar、uh, da forma. Como esperamos, se o Kevin t i v e r num bom dia e se a nossa defesa conseguir conter o ataque do g a v a r e Gladiators, que é, é conduzido pelo Vinícius com muita maestria, acredito que o Silver Bullets vai estar novamente do Sampa Bowl e as chances de acontecer uma final entre Silver Bullets e Spartans mais uma vez, que a última final foi assim também, é muito grande. Eu acho que o Spartans tem plena vantagem no confronto contra o Sharks, é, mas está provado que a Liga Flag esse ano. É, não é só histórico, não é só números, estatísticas. A gente sabe que nos playoffs é quando nós separamos os homens dos meninos, e isso está muito provado. O Gladiators é, teve um time raçudo e inteligente o suficiente para vencer o m、um、Steamrollers plenamente favorito. E eu acredito que existe o João e a tua partida t ê a mesma opinião que eu. Bom, eu, primeiro de tudo, o primeiro jogo do Silver Bullets, sendo embora de regular, foi contra o Gladiators. E eu. Devo falar que eles mereceram a vitória sobre a gente, mas no fim, com o t e r n o v e r a gente conseguiu, conseguiu vencer esse jogo. É um time muito bom, é um time de talento individual, um time que está se acertando na defesa e, apesar de, de toda a badalação do, do Corinthians Steamrollers, não é nenhuma surpresa não ver o Gladiators vencendo. Tanto é que, ano passado, num evento promovido pelo Corinthians, o Papai Noel Ball. Eles foram vencidos também pelo a v a l a r e Gladiators. E, mais uma vez, esse ano os p i l o f o s perderam. É... O que eu tenho a dizer do, do, do nosso jogo do Silver b u l l e t s é que muita coisa é dita sobre o Devils: q u eles e não treinam, que são um time que só quer fazer festa, beber. Mas o time deles tem muitos talentos individuais. Tem o Vinicius Tails, também conhecido como t a l e s Tem também o Matheus Menem. Jogando tanto na defesa quanto no ataque, que dispense comentários. Tinha como quarterback uma das lendas da Liga Flag, o Pesada, que já ganhou o prêmio de MVP e tudo mais. Mas a gente conseguiu, jogando bem na defesa e até fazendo um touchdown de retorno, vencendo esse jogo. Olha, da outra conferência, o que eu tenho a dizer é que, na minha opinião, o melhor time desse ano da Liga Flag é o s p a r t a n s Eles são os favoritos. Tem uma linha ofensiva espetacular. Os três jogadores da linha ofensiva deles eram da seleção paulista, são da Seleção Paulista, ou pelo menos foram. né? E tem o Fernando na defesa, que é um excelente corner. Tem os Gêmeos, o Turbo、e、o Nitro, que adicionam muito essa equipe. Enfim, se eu fosse vocês, eu não perderia as finais da Liga Flag, que vai estar muito interessante. Vitor Freire, quais são os jogos e quando vão acontecer as finais da Liga Flag, Vitor? Os próximos jogos serão no dia 29 no SPAC, na Avenida Robert Kennedy. A, a final da conferência paulista vai ser s p a r t a n s vs Sharks. E a final da conferência estadual vai ser Silver Bullets vs Gladiators. Quem puder comparecer, compareça dia 29 de novembro no SPAC, São Paulo Atlético Clube, ali em Santo Amaro, perto da Represa Guarapiranga. Promessa de bom futebol, futebol de qualidade, pessoal. É, são as finais de conferência, gente. <música> E no torneio Touchdown, esse final de semana não tivemos rodada do torneio Touchdown. Os times estão se preparando para esse próximo final de semana, agora, dias 21 e 22 de novembro, sábado e domingo. Vão acontecer no dia 21 de novembro as semifinais do torneio Touchdown entre p u i a b á Arsenal contra São Paulo Storm e Rio de Janeiro Imperadores contra Barigui Crocodiles. E no domingo, às 19 horas, vão acontecer as finais do Campeonato Brasileiro Full Pads. pessoal que puder comparecer, compareça. E agora em novo local. p As r a a quem e n t As finais antes aconteceriam na Arena Kaiser, ali na Barra Funda, antigo estádio do Nacional. Mas agora mudou de lugar. O novo local onde vai acontecer a fase final do torneio Touchdown é no estádio do Ibirapuera, o estádio Ícaro de Castro Melo, lá no complexo do Ibirapuera, realmente. Onde já aconteceu a taça Adler de futebol americano no ano passado. Então, pessoal, não é mais na Arena Kaiser.、O、pessoal, vai ser no estádio do Ibirapuera. Esse sábado, agora, dia 21, as semifinais: Cuiabá Arsenal contra São Paulo Storm às 10 da manhã. E Rio de Janeiro, Imperadores contra Barigui、e、Crocodiles às 3 horas da tarde. Jonatas não joga apenas pelo Silver Bullets. Jonatas joga também pelo São Paulo Storm. E aí, Jonatas, como está sendo a preparação? Qual que é a expectativa para enfrentar o Cuiabá Arsenal, os campeões do último Pantanal Ball? Qual está sendo a expectativa para enfrentar eles nessa semifinal de t o r n e y Touchdown agora? Olha, vocês podem imaginar o que é para quem é um apaixonado pelo futebol americano como eu. Não digo nem participar, mas ver uma final de campeonato nacional. E por estar participando, nossa, não tenho nem palavras. e s Tá difícil de dormir essa semana, a ansiedade, toma conta. Só que tem que manter a calma, porque a gente quer chegar nas finais, a gente quer ser campeão. E pra a isso tem um ótimo time do outro lado, que vai pegar a estrada pra a vir jogar aqui no i b i r a p u e r a contra nós. Um time que a sua principal arma é o jogo corrido com seu powerback Thiago. E é isso aí, a gente vai dar o nosso melhor e e s p e r a gente que todo mundo compareça lá. A gente quer estar de lotado para São Paulo levar o primeiro título do futebol americano nacional. Isso aí, o recado do Jonas está dado. Quem puder comparecer, compareça. A torcida, como o São Paulo Storm é o anfitrião dessa primeira edição do torneio t a t i d o w n então com certeza a torcida para o São Paulo Storm vai estar muito forte. O pessoal de todo o Brasil que puder acompanhar os times, acompanhem. Vamos dar essa força. Vai ter cobertura da mídia. Espetacular, Torneta Tidal, dia 21 e 22 do 11. E os Hands-Owners vão estar lá, estaremos lá, com certeza.、So、long, e a semana 10 da NFL começou na última quinta-feira, 12 de novembro. Chicago b e a r s foi até s a n Francisco e perdeu para o 49ers por 10 a 6. No domingo, dia 15, Atlanta a Falcons visitou Carolina e perdeu 28 a 19. E o Tampa Bay Buccaneers foi até Miami e perdeu para os Dolphins 25 a 23. O Detroit Lions visitou o Minnesota Vikings e tomou mais uma sapatada para variar, 27 a 10. Jacksonville Jaguars venceu o New York Jets fora de casa, vitória surpreendente por 24 a 22. O Cincinnati Bengals venceu o Pittsburgh Steelers fora de casa, 18 a 12. E o New o r l e a n Saints. Bateu o St. Louis Rams fora de casa também, 28 a 23. O Tennessee Titans m a n t e n a boa fase, venceu o Buffalo Bills em casa por 41 a 17. O Washington Redskins venceu o Denver Broncos em casa por 27 a 17. Kansas City Chiefs venceu o Oakland Raiders fora de casa por 16 a 10. E o Arizona Cardinals venceu o Seattle Seahawks em casa por 31 a 20. O Dallas Cowboys foi até Green Bay, e n f r e n c i a r o Packers e perdeu por 17 a 7. O Philadelphia Eagles foi até San Diego enfrentar o Chargers e perdeu por 31 a 23. O New England Patriots foi até Indianapolis enfrentar o Colts e perdeu por 35 a 34. E o Baltimore Ravens foi até Cleveland enfrentar o Browns e ganhou de 16 a 0.、Os、destaques da semana: Quarterback Donovan McNabb passou para 450 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. Mas com certeza temos que ressaltar aqui o desempenho de Peyton Manning: passou para 327 j a r d a s e 4 touchdowns. E o melhor rating da semana entre os titulares: Kyle Orton, que mesmo perdendo, ainda teve o melhor QB rating de 134,7: 11 passos completos, 193 j a r d a s e 2 touchdowns. Entre os running backs, Adrian Peterson correu 133 j a r d a s e marcou 2 touchdowns. Entre os wide receivers, o líder foi Cidney Rice, Sete recepções para 201 jardas. Mas não tem como a gente falar de wide receiver essa semana sem falar de Randy Moss, recebeu nove passes para 179 jardas e dois touchdowns, e de Red Wayne, que recebeu dez passes para 126 jardas e dois touchdowns. Espetaculares o desempenho do pessoal que jogou no prime time no Sunday Night Football essa semana. É isso aí, Edu. Realmente uma partida sensacional entre New England Patriots e Indianapolis Colts. E toda a controvérsia lá com aquele negócio do Bill Belichick, né, que tentou uma, numa quarta descida para duas jardas, onde, onde ele. Na verdade, aquela velha história. Madden diria isso se Bill Belichick estivesse jogando Madden em 2008 para a PlayStation 2, quando Madden ainda narrava. Madden diria: um técnico esperto faria um punch aqui. E l e não fez. Ele tentou a conversão de quarta descida, não conseguiu. Entregou a bola nas mãos de Peyton Manning com 3 minutos no relógio, na linha de 47 jardas. E o pior aconteceu para o New England Patriots.、O、Peyton Manning conseguiu o touchdown, que já era esperado, né? Mas é complicado porque o Bill Belich, i c k agora está passando por muita controvérsia, é, por não ter confiado na defesa. É... São problemas que ele vai ter que enfrentar depois dessa chamada. É uma chamada que pode marcar a temporada do Bill Belichick. O Patriots tem seis vitórias e três derrotas na temporada. E os Colts conseguiram manter a invencibilidade depois d e s s e touchdown no final do jogo. Então, fica a pergunta: será que o Bill Belichick tomou a decisão certa? Vou deixar isso para os meus amigos em zonas comentarem, começando com o Júlio César Vettori. Então, o l h a essa polêmica do Bill Belichick. Será, eu concordo com o que o Bill b e l i c h i c k fez, tentar a quarta para dois, tudo bem que era muito arriscado e acabou que ele não se deu bem e perdeu a partida. Mas a equipe do New England Patriots tinha acabado de tirar sua defesa de campo, que havia levado no、um、touchdown, e o Patriots tinha conseguido apenas 20 segundos do relógio, o que para Peyton m a n n ia n g i sobrar cerca de 3 minutos, 2 minutos, e Peyton m a n n n i g dentro do 2-minute warning. É foda, não adianta. A defesa do p a y e o n estava cansada e era óbvio que se o p e y t o n Man entrasse no ataque, ele iria fazer o touchdown e a equipe do p a y e o n iria perder. Então, o que, que o Bill Belchick i tentou? Vamos tentar o f o r t e down, só que infelizmente ele não conseguiu. E você, Vitinho, o que, que você achou assim da decisão do nosso querido Bill Belchick? i Acho que é uma escolha difícil aí, Júlio, mas eu acho que ele devia ter plantado na bola porque ele estava ganhando o jogo. E uma, é uma grande diferença se você começar na linha de 40 e começar na linha de 10. Na linha de 5, na linha de 15 que seja. É, ia ser muito mais difícil pro a a Peyton Mane conseguir aquele c e r t i d ã o E o que você acha, Edu? Olha, eu, eu já acho que a decisão do, do Belch foi certa. É, não vou dizer que foi a coisa mais inteligente, assim, pelas condições do jogo. Era, ele fez o que e s tava no, no, no alcance dele. Mas realmente a defesa do Patriot estava cansada. A defesa dos Patriot se sentia d e s c a n s a d o que? é Cerca de 30 segundos de jogo, mais ou menos. E o time já estava para devolver a bola para os coachs. O ataque dos coachs já ia voltar para campo. E a defesa ia ter que entrar de novo. Ele respeitou demais a defesa. O... Ele respeitou demais Peyton Manning e todo o seu talento. Eu Diria até que foi um pouco de medo. Ele foi até um pouco covarde. Mas fica aí entre a covardia e a inteligência. O problema é que a execução não deu muito certo. Eu acho particularmente o que você tem que respeitar: o Peyton Manning. Tem que respeitar, mas você não pode ser burro. Porque ali foi uma besteira do b i l l Belichick. Ele tinha que ter feito o p a n Ele tinha que ter colocado o p e y t o n m a n n n i g n uma posição de campo, no mínimo desconfortável. Né? E, e confiado na defesa. A defesa do Pérez e estava jogando muito bem. Mas, a gente também tem que destacar uma coisa: como é que depois de deixar o Richard Seymour ir embora, você não coloca nem. Nem na, pra viajar com o time, o Ty Warren. Que isso? Ty Warren é um dos melhores d e f e n s i v a n t e s da NFL, não esteve nem relacionado pra partida. É uma, é uma. Olha, é uma vergonha, não vou dizer uma vergonha, mas é no mínimo questionável a decisão, né? No mínimo lamentável a decisão. Porque. Se você não confia em Ty Warren, você vai confiar em quem? Você vai confiar no Ron Brace, no、um、Rookie? Você vai deixar o Vince Wilford fazer todo o trabalho de uma linha defensiva? Ou seja. Você tem que sobrecarrega r os seus outside linebackers. Aliás, ele já desativou a Dallas Thomas numa ocasião nessa temporada. Assim, eu não estou entendendo qual que é a do Bill b e l i c h i c k Realmente não estou entendendo. Mas se a opção dele foi por passar a bola naquele momento e tentar conseguir a conversão, tem que respeitar um técnico que ganhou três Super Bowls. E, aliás, eu queria fazer um destaque negativo aqui. Mais uma vez, a arbitragem. Na NFL se mostrou, eu não sei despreparada, mas é, com probleminhas de visão, hein? É, eu acho que eles estão usando o, o óculos errado lá, porque não é possível. Com replay eletrônico, uma cabine só para os caras verem os replays. Tudo bem que o Bill b e l i c h i c k não podia fazer o challenge, mas os juízes reviram a jogada. E o Kevin Falk claramente passa do, da linha de scrimmage. E ele é tocado depois. Então ele é. Derrubado pelo jogador dos Colts, o que caracterizaria um force down. Ele não andou para trás, ele não caracterizou uma volta no movimento dele, o que、uh, deixaria os Patriots numa situação de force down, primeira para 10, que mudaria completamente a, a, o panorama do jogo. Para mim, a decisão dos juízes foi equivocada, atrapalhou os Patriots, mas mesmo assim, ainda deixo aqui meu destaque negativo para o Bill Bennett. João, p b s s f r a c a r i r e dar a sua opinião? Respeito a opinião de todo mundo aí, mas. Eu não acho que foi tão claro assim. Eu acho sim que é a r b i t r a g i v o Acho que foi o force down, mas eu não acho que foi tão claro assim. Pelo motivo de. O Kevin Falk não t e o controle da bola no primeiro contato com ela. A bola ficou pocando um pouco, ele foi indo pra trás, acabou caindo. Na minha opinião, foi o force down, mas. Enfim, não foi uma decisão tão clara. Agora. Analisando a chamada no quarto down, é, é meio complicado porque você tem um time que tem 75% nas conversões de quarto down, de, isso em qualquer distância, não importa a distância. O Patriots tem 65% de conversões no quarto down. Tem uma defesa que, apesar de ser uma boa defesa, está longe de ser brilhante, certo? Tem o Peiton Homem do outro lado, certo? Também é um ponto positivo para o Will Belichick agora. Vamos para os contras. Ele não confiou na defesa dele. Já não é a primeira vez na temporada que ele desativa uma das estrelas da defesa. A questão é a seguinte: até que ponto os jogadores v ã o a g u e n t a r isso? Na minha opinião, eu tenho certeza que nos vestiários, os líderes dessa defesa aí, o, o Vince Wilford, o Dalius Thomas, já estão meio de saco cheio disso aí. Porque, como é que é? Na hora que precisa o TEI não confiar na gente. Não me surpreenderia nada e no final do ano ver esse pessoal aí pedindo pra ser trocado, não querendo renovar contrato. E eu quero ver como é que o Bill b e l i c h i c k vai se virar com o Tom Brady. Porque a verdade seja dita: o Tom Brady venceu o 3 Super Bowl. Sim, é verdade. Só que os 3 foram mais desméritos da defesa do que do próprio ataque dele. Agora, Bill b e l i c h i c k batata quente aí tá na sua mão. Se vira. Sete, r á d E continuando na AFC, a batalha pela AFC North continua pegando fogo. Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals jogaram esse final de semana valendo a liderança da divisão. E o Bengals levou a melhor de novo. Venceu os Steelers 18 a 12. A, a baixa da partida fica por conta do Cedric Benson, que teve uma contusão no quadril e saiu do jogo. Mas os Bengals, com tudo pra a conquistar a AFC North. Que que acontece com os Steelers nessa temporada, o que acontece com o Steelers nessa temporada, Júlio Seda? O que acontece com o Steelers, Edu, é uma coisa que eu, o Jonas e todo mundo aqui tava conversando, o Jonas tava falando pra a a gente: é que tipo, o time do Pittsburgh se, recebeu apenas 11 touchdowns através de sua defesa. Beleza, a t é aí tudo bem. Só que 7 touchdowns foram de retorno: ou seja, Pittsburgh vai, faz um touchdown, toma touchdown de retorno. Pittsburgh vai lá, faz um f i e l d gol. a Toma, tá te dando de retorno. Pittsburgh, chuta um punch, toma, tá te dando de retorno. Ou seja, dois peixotinhos da equipe de Pittsburgh estão dando um chute no saco da equipe. Então, como a gente já estava até discutindo, até no, na leitura dos e-mails, já que a EFC North é aquela que está apresentando o futebol mais bonito, um futebol mais prazeroso, seria o Cincinnati Bengals um verdadeiro favorito a levar o título da divisão? Ou é mais, como eu diria assim, mais uma zebra realmente? E pode acontecer algo com eles, como está acontecendo com o Denver Broncos, que o Denver Broncos, né, a f c West, por exemplo, está caindo de produção vertiginosamente. Será que a mesma coisa pode acontecer com o Cincinnati Bengals? Então, Edu, eu não acredito numa decadência de, do Bengals. Eu acredito numa volta do antigo futebol dos Steelers. Porque o Bengals vai continuar jogando bem, mas o. O Steelers vai ultrapassar eles no, em algum jogo que o Bengals perder, aí, que é impossível eles continu, continuarem a perder até o final da temporada. Em algum jogo que o Bengals p e r d e r o Steelers vai passar eles, porque eu acredito que o Steelers ganha essa divisão. Porque o Steelers tem a l g u m j o g o que eles jogam mal, mas a maioria deles jogam bem. E eu acredito agora numa, numa instabilidade do, do Steelers jogando bem a partir de agora, depois dessa derrota para o rival. Eu acho assim, Vitinho. Se você for levar em consideração o, a classificação atual da AS North, tem lá os Bengals com 7 vitórias e 2 derrotas, os Steelers com 6 vitórias e 3 derrotas, e o Baltimore Ravens com 5 vitórias e 4 derrotas. O que, que acontece? A gente tem que lembrar que nesse último jogo aconteceu é, algo que pode ser decisivo para o Cincinnati Bengals: que é a contusão do Cedric Benson, que sofreu uma contusão no quadril. E pode perder a próxima partida. Vai fazer muita falta para esse time. Tem sido um dos melhores running backs da temporada. Mas, assim, o mais importante entre toda essa história é a surpresa que é o Cincinnati Bengals. Porque ninguém esperava nada do、no、Bengals. E de repente, com a volta do Carson Palmer e a escolha corretíssima no draft do André Smith, que tem sido um jogador que faz a diferença nessa linha ofensiva, tem sido importante para o jogo corrido. Entre outras escolhas e a volta do 8x5 jogando bem, é, a, a grande surpresa que o Cincinnati Bengals é, assim, colocou, não só na AFC North, mas pra toda a NFL, é meio surpreendente. E é um time muito estável, é um time que passou por várias provas de fogo e venceu. Mas, nós temos que lembrar que o Pittsburgh Steelers é o último campeão, é um time que tem bem o r o s l y s b e r g e r É um time que tem o Rashad r Menderhol. É um time que tem o Heinz Ward. É um time que tem que ser respeitado acima de tudo. E, assim, há motivo pra a pânico no Pittsburgh Steelers? Claro que não. O Bengals pode perder a próxima partida e o Steelers ganhar pronto. pronto. Porque r n t o o p times invictos até o momento só temos Indianapolis Colts e New Orleans s a i n t s Que, aliás, não dá nem pra a comparar com o futebol que estão jogando o Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. O Colts é. Indiscutivelmente o melhor time da temporada, seguido do New Orleans Saints. Pra a mim, o Colts é muito melhor mesmo assim, mas enfim. Agora, acontece que a AF c North é uma, é uma divisão que produziu é, muitos campeões é, nas, na última década. Além do Pittsburgh Steelers, tivemos também o Baltimore Ravens. E apesar do Cincinnati Bengals não ter vencido nenhum Super Bowl na. Nos últimos anos, é um time que chegou aos playoffs várias vezes e atrapalhou os planos de muitos times da EFC. Da, da EFC. Então, tem que ser respeitado também. Porém, o grande x da questão é como pode o、Cincinnati, quanto e como vai poder o Cincinnati Bengals manter esse bom futebol e o que esperar dos Steelers, porque o Steelers é o time mais regular da NFL. Nos últimos anos está mais do que provado. É um time muito competente com o Mike Tomlin. É, o Ben Watson d Berger é um quarterback incrível. E, para mim, esse time do Steelers tem uma grande diferença entre o time do Bengals. É um time de chegada, na hora do vamos ver da Steelers. s Sempre. O Steelers é um time muito forte na hora da decisão. E talento. Se a gente for parar para falar do talento dos Steelers, tanto na defesa quanto na、no、PAC, nós vamos ficar até amanhã. Falando sobre James Harrison, o melhor jogador de defesa da NFL no ano passado, Troy Paula Malo, De、uh, Shea Townsend, Ike Taylor, Lamar Woodley, que é um a vamos dizer assim, um dizer jogador emergente, uma estrela emergente na NFL, um cara que está jogando muita bola, além de muitos outros backups muito, digamos assim, competentes. É um time que tem um banco, um d e t h c h a r t muito consistente. O que não acontece no Cincinnati Bengals, por isso que eu acho que o Steers vai levar essa divisão no final das contas. Então vamos chamar um torcedor agora para dar a opinião dele. Jonathan Fracari. A EFC Norte, como e s t á o s seus olhos? A EFC Norte, você como torcedor do Steelers. Olha, eu acho que é realmente isso, sabe? Fazia muito tempo que eu não vi os Steelers perder para o Bengals, sabe? Desde 2005 os Steelers perderam para o Bengals ainda mais perderam os dois jogos d a temporada. Eu vou ser bem sincero, eu acho que os Steelers realmente têm esse diferencial. De, tanto no, nos, em dezembro quanto nos playoffs, o Steelers realmente se supera melhora muito de produção. Mas o Bengals tem um fator que, na minha opinião, pode ser decisivo. Enquanto o Steelers tem uma vitória e duas derrotas na divisão, o Bengals tem cinco vitórias e nenhuma derrota. O que é um. O que, pra quem não sabe, é o primeiro fator de desempate dentro da divisão. Olha, é. É difícil dizer, sabe? Porque o Bengals. Tanto o Bengals quanto o Steelers ainda pegam o Browns, que é mais uma vitória garantida. E aí vai depender de, de como o Carson Palmer vai se comportar na, na decisão. Lembrando que o Carson Palmer não é um quarterback que costuma fraquejar na decisão, não. Só que ele tem u、um、problema de permanecer saudável nos últimos meses da temporada. Vamos ver. Eu confio no meu time. Também se não ganhar o. A NFL esse ano eu não vou ficar triste, afinal de contas já foram dois títulos aí nos últimos anos. Mas eu realmente tenho que dizer que eu odiaria, ficaria muito nervoso se o Bengals ganhasse essa divisão. Set, Saindo da partida entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers e seus 10 field goals, vamos até Santa Luís, onde o Rams a deu um cadinho. Como diríamos lá em Minas, né? deu um cadinho de trabalho p r o New Orleans Saints. O Saints venceu por 28 a 23, mas o s a i n t l o u i s apertou essa defesa do Saints. Peraí, é o s a i n t l o u i s Rams? É aquele que só tem uma vitória na temporada? Dando esse trabalho todo para os invictos? É, acho que a coisa t á feia lá na terra do k a t r i n a hein? A coisa t á feia na terra do k a t r i n a na terra de p e y t o n Manning, e vou falar para você, hein? Quase que virou a terra do Mark Boulder, hein? Quase que virou a terra do Mark Boulder porque ele conseguiu 298 j a r d a s dois touchdowns e 26 passos completos de 40 que ele tentou. O cara foi incrível na última partida do, do St. Louis, mas não conseguiu a vitória, não adiantou. O St. a i n s está com estrela, Drew Brees, 223 j a r d a s nada comparado com desempenhos anteriores nessa temporada dele. Mas fica o destaque para o jogo corrido das duas equipes. né? O Red b u s h conseguiu 83 jardas em 6 carregadas, uma média de 13,8 com um dos, um dos touchdowns do s a i n s na partida. E fica também o destaque para o Steven Jackson, que colocou grandes números mais uma vez: 131 jardas em 26 carregadas, 5 jardas de média e um dos touchdowns do, do St. Louis Rams na partida. E o, o legal de ver que o St. Louis Rams chegou perto. De uma vitória com o s a i n s é que, assim, na verdade colocou uma esperança nos rivais do s a i n s porque parece que o s a i n s não é invencível, muito pelo contrário. Se o time conseguir executar é, correndo com a bola, conseguindo Santos, Santos teve 131 jadas no caso do Rams, e colocando a bola, é, vamos dizer assim, é, atrás dos corners. Do s a i n t s porque parece que o defensivo coordenador do s a i n t s tem um vício em colocar a defesa em zona, né? Se o wide receiver consegue um espaço pra receber a bola atrás dos corners, ele vai conseguir grandes avanços, e foi o caso do Brandon Gibson, wide receiver rookie, aliás, que veio do Philadelphia Eagles é, via uma troca pelo linebacker Will Witherspoon, que conseguiu 93 jadas, é um ótimo jogo do rookie, e quem sabe é. Vamos dizer assim, quem sabe o s a i n s não é tudo isso que foi durante essa temporada, né? Mesmo assim, eu acredito que o s a i n s é um time com muito potencial. Darren Sharper, um dos líderes da defesa, estava machucado, não jogou 100%, ele avisou que jogaria 50%. Complicado, né, Edu? É, não, não sei até que ponto o s a i n s vai conseguir chegar invicto nessa temporada, mas que é um time com muito potencial, é, não é verdade? É, no ano passado a gente teve também o Tennessee Titans que chegou até a semana 10 invicto, né, Alexandre? Aí começaram algumas derrotas e no, nos playoffs foram eliminados logo de cara, logo no primeiro jogo dos playoffs. Então, assim, às vezes um time que tá invicto na temporada regular pode meio que dar uma afrouxada, assim, pode não reconhecer algumas falhas a tempo de corrigi-las para os playoffs. s e r t o Certo! Quem estava invicto, já perdeu e está se recuperando de novo. Minnesota Vikings. Dessa vez um passeio contra o Detroit Lions. 27 a 10. E Adrian Peterson seria o jogador de futebol mais perfeito do universo se ele não sofresse alguns fumbles bestas. É, realmente, o Adrian Peterson é um running back sensacional, né?、Edu? Ele tem problemas com fumbles, mas eu acho que quem merece destaque não é Adrian Peterson. Nem Brett Favre. Brett Favre com 344 jardas no jogo. Baita temporada do Brett Favre. E segundo j o n a t h a n Fracari, a melhor de sua carreira. Ele pode ter sido uma lenda no Green Bay Packers, mas é a melhor temporada da carreira do Brett Favre. Concordo com o j o n a t h a n Fracari e digo mais. É, se, essa será a melhor temporada na carreira de Sidney Rice, wide receiver lá do Vikings. 201 jardas em uma única partida. Grande jogo do Sidney Rice. Foi o principal receiver da partida, obviamente, né? gente é meio que uma redundância, o cara ganha 200 jadas, ele foi com certeza o principal receiver da partida. Mas o que a gente tem que destacar é que ele tem feito o、um, um, um、papel principal nesse jogo aéreo do Vikings, porque o Bernard a r i a n tá meio escondido nessa temporada e o Sidney Rice não atraía muitos olhares ali, era um cara do qual não se esperava muita coisa. E aí, de repente, ele coloca 201 jardas numa única partida. Tudo bem, foi contra o Detroit Lions, mas são 201 jardas. É, é、um, são números assim, absurdos, s s i m a assim como aquele do Miles Austin, que teve 250 na partida contra o Chiefs, jogando pelo Dallas Cowboys. E é, o s i d n e y Rice é um cara muito completo, um grande wide receiver, muito veloz, um cara que sabe fazer catches ali no meio da marcação. E vai dar muito trabalho, é um cara que promete, deve ser o principal receiver do Vikings nas, no, nas próximas temporadas. É, na verdade, o Brett Favre está fazendo todo o corpo de, de receivers do, do Minnesota Vikings brilhar. né? Visante s h a n k o com a temporada da vida dele, ele já conseguiu seis touchdowns só nessa temporada. A melhor temporada dele foi ano passado, quando ele conseguiu sete. Só essa temporada ele já tem seis. Então, o Visante s h a n k o e o alvo favorito de Brett Favre na Red Zone. Além dos receivers, Greg Lewis, o Rook i e Percy Harvin está se dando muito bem com ele também. Eu só questiono a s s i m a durabilidade do, do Brett Favre. Será que ele a i n d a a Será que a cirurgia correu tudo bem? Será que não, não vai ter nenhuma sequela? Está chegando o、um、inverno lá, um pouquinho de frio, artrite, uma certa idade. É, ele está meio velhinho, né? artrite é um problema entre as pessoas de idade, né, Brett Favre? Mas tudo bem. Olha, ele pode estar com artrite, artrose, osteoporose, tomando cartilagem de tubarão, sei lá, mas que ele está jogando muito e l e está, hein? Tem que respeitar. c o g o m e l o do sol? É, deve ser também. Eu vou falar uma coisa pra a você. Ele está jogando muita bola, hein, Edu? Tem que respeitar o número 4. É... Ele jogou muitos anos pelo Packers e foi Brett Favre. Brett Favre que conseguiu o status pra a voltar por duas temporadas depois de, de ser aposentado com toda aquela carreira incrível no Packers. E agora, quando ele voltou para o Jets, jogou mal nos últimos jogos da temporada, muitos problemas, principalmente com aquele velho problema na pontaria do braço do velhinho.、Né? Muitas interceptações, poucos touchdowns, acabou crucificando a temporada do Jets. E agora, ele tem sido o principal jogador nessa campanha do Vikings, uma campanha sensacional que parece que vai levar o time de Minnesota para os playoffs mais uma vez. Adrian Peterson jogando o que está jogando, com Brett Favre. Nessa forma incrível que ele se s encontra, m com o Sidney Rice aparecendo como uma grande estrela, além do Jared Allen, é, entre outros jogadores na defesa do Vikings, incluindo o linebacker Chad Greenway, que tem sido incrível. Olha, o Minnesota Vikings é um time que não podemos esquecer nesse, nessa mistureba aí da NFC. Está muito e m b o l a d a não é verdade, Julião? Então, olha, essa Conferência Nacional deu uma embolada nessa última rodada. Muitos times perderam, aí ficou aquele pagode ali da, da galera que está com cinco vitórias e quatro derrotas. O Dallas Cowboys um pouco ameaçado pelo Philadelphia, com cinco vitórias e quatro derrotas. E o New York Giants também com cinco vitórias e quatro derrotas. É, eu acho que a briga boa mesmo, Júlio, vai ficar pelo w i l d Card. Assim, em, como já citamos, o Minnesota Vikings, capitaneado por Brett Favre, é favorito e vai levar a NFC North. A NFC South vai ficar com o New Orleans Saints. A NFC West, a menos que aconteça uma zebra, tem tudo para ficar com os Cardinals de novo. E eu acho que a briga na NFC East está, não foi decidida ainda e vai sobrar uma vaga de wildcard nas outras divisões. E eu acho que a briga maior mesmo vai ser no wildcard. Eu acho que os títulos das divisões, três divisões pelo menos, já estão praticamente definidas. Falando em NFC, East foi a, o fim de semana do, da embolação da NFC, East、né? porque o New York Giants esteve no By e Week e aí o Philadelphia Eagles e o Dallas Cowboys perderam, não é verdade, Edu? É, perderam, o Philadelphia Eagles foi até San Diego e o Playbook de Andrew d e l e arrancou as páginas do jogo corrido e deixou em casa, e o Philadelphia conseguiu 450 jardas aéreas com Donovan McNabb. Mas perdeu o jogo do, do San Diego Chargers 31 a 23, enquanto Dallas Cowboys, empolgado com a vitória no rival de divisão da ultim, na última semana, foi visitar Green Bay. Só que Green Bay estava só um pouquinho puto com o que Tampa Bay aprontou com eles na semana passada, e a defesa do Green Bay literalmente atropelou Tony r o m o e companhia. O jogo acabou 17 a 7. Green Bay, Packers e Dallas Cowboys. Mas acabou 17 a 7 porque eu, no final os Packers entregaram, assim, vamos dizer assim, ah não, já tá ganho mesmo, então vamos relaxar. Porque era pra ter sido um s h u t out do Green Bay em cima do Dallas Cowboys. E Philip Rivers, mais uma vez, calou minha boca. Todo mundo que acompanha o Endzone sabe que eu não sou fã do Philip Rivers. Mas Philip Rivers conduzindo o San Diego Chargers jogou arroz com feijão. c u r t o grosso simples, venceu a partida com um drive muito bom no último quarto, que consumiu sete minutos do relógio do Philadelphia Eagles, que tentaria qualquer reação. E o San Diego Chargers também venceu a partida 31 a 23 em cima do Philadelphia Eagles. Só para deixar a divisão mais emocionante, Alexandre. Só para isso e tem mais, né? Mesmo com o Donovan McNabb. Passando para 450 jardas, não foi possível o Philadelphia Eagles vencer o jogo. E tem uma coisa muito importante que aconteceu nessa última partida: a carreira de Brian Westbrook está ameaçada. O running back não sabe se ele volta a jogar futebol americano, porque em duas partidas que ele participou é, nesse mês, ele sofreu concussões e está com muitos problemas é, quanto à memória recente. Tem apresentado dores de cabeça muito fortes e. Ele está t e m e n d o pelo seu futuro fora do campo de futebol americano. Eu concordo com a preocupação do Westbrook. Acho que quando o futebol americano começa a ameaçar sua vida fora do campo, você tem que decidir por suas prioridades. Acho que a prioridade dele, com certeza, é a família. E não se sabe se Brian Westbrook volta para essa temporada. Tem sido uma das, uma das grandes estrelas do Philadelphia Eagles na última década. Um grande jogador, um dos melhores running backs da NFL. É, sempre conhecido pela sua característica de ser um grande receiver saindo do backfield, jogando também como wide receiver em alguns, alguns pacotes lá malucos do Andy Reid. Mas enfim, agora não sabemos se o Westbrook volta para a temporada, que está para a NFL. Pode ser que essa partida contra o Chargers tenha sido a última partida de Brian Westbrook na NFL. E agora, hein? O que, que será do Philadelphia Eagles do jogo c o r r i d a É, Ale, esse jogo corrido do Philadelphia Eagles não existe. O próprio o f f e n s i v e coach do Philadelphia Eagles já prefere passar a bola, o West Coast Offense. Mas essa West Coast Offense da equipe do Philadelphia virou um pés rap offense. Como que você lança 55 passes e corre 8 vezes com a bola? Sendo que dessas 8. Duas, se não me engano, foram corridas de gol à l i n e Tipo, tava na linha de uma jerda, fazer o、um、sneak pra tentar fazer o touchdown. Coisa que não aconteceu e continua outro problema do Eagles, que é avançar a jerda que, que ele sempre precisa pra fazer o touchdown. É, tá complicado. Vai cair totalmente. Nessa temporada caiu, literalmente, nas costas de Donovan McNabb. E o Eagles tá entregue ao que o Super 5 vai fazer com a bola. Com seus jovens receivers, o Luke e o Jeremy Macklin. LeSean Jackson na sua segunda temporada. Brent Seeley que vendo para a sua terceira temporada. E Jason a v a n t o homem do terceiro down, que jogou muito bem essa última partida, mas não foi suficiente para a vitória do Eagles. Pulando um pouquinho para o jogo dos Cowboys e do Packers, o que a defesa do Packers aprontou com o Dallas Cowboys? E como o playbook de ataque dos Packers também se preparou? Para o p a s s Rush do, dos Cowboys. Em uma defesa, quando você tem um p a s s Rush com Demarcus Ware, entre outros defensive ends e linebackers que fazem pressão no quarterback, e uma linha frágil como a linha do Packers já se mostrou, qual foi a solução que os Packers arrumaram? Muitos screen passes, muitos passes rápidos para running backs. Era o Rogers que acionou nada menos que 10 receivers diferentes no jogo. Então, foi um jogo assim. Foi、um, uma aula dos Packers em cima dos Cowboys. E a defesa dos Packers também não deu chance para Tony r o m o e companhia produzir nada. Forçaram muitos fumbles. Interceptaram passos de Tony Romo na boca da end zone. Impressionante a defesa dos Packers também. Se recuperou da paulada que tomaram do Buccaneers. É engraçado como quem é seu engana. O Green Bay Packers perdeu para a equipe do Tampa Bay Buccaneers, que estava d e r r u b a d a com nenhuma vitória. Foi E conseguiu sua vitória contra o Green Bay Packers. Aí chega num jogo contra o Dallas, que é uma equipe forte, na liderança da NFC.、O、Green Bay tem um lampejo de talento e vence a partida. Essa, são essas coisas que é complicado para um, um torcedor ver que o seu time ganha de um time muito bom e chega aquele time que ele deveria ganhar por obrigação e a equipe perde. É complicado, mas o Green Bay está forte na briga pelo w i l d c a r g e t com 5 vitórias e 4 derrotas. Set h t E agora no plantão Endzone. Vamos chamar assim ó, nossa pequena parte de notícias do programa. Duas notícias dessa última semana, assim que vão mexer um pouquinho com a NFL. Larry Johnson assinou com o Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, duas semanas atrás. Dispensou o Larry Johnson, rescindiu o contrato que tinha com o ex-running back, já que o Larry Johnson estava falando um pouquinho de bobagem pelo Twitter. e n t ã vocês veem como o Twitter é importante, hein, gente? Larry Johnson foi dispensado pelo k a n s a s City Chiefs, estava desempregado até que os Bengals chamaram ele, mas o Larry Johnson vai para o Practice Squad. Marvin l e w i s já avisou que não tem intenção de usar o Larry Johnson como titular nas partidas. Larry Johnson tá vindo pra a ser o último no Death Chart do Cincinnati Bengals. De titular no Kansas City Chiefs, depois de temporadas espetaculares, correndo pra a mais de 1.700 j a r d a s em 2005 e 2006. Em 2007 ele quebrou o pé, machucou o pé. E de lá pra a cá só veio decaindo. Aí e s tava desempregado e agora vai pro a a p r a c t i c e Squad. É. Pra você ver o que, que o Twitter tá fazendo com os jogadores da NFL, né? Porque tá uma palhaçada. Se o cara posta no Twitter, ele é sempre falando mal do técnico. No caso do Larry Johnson, era esse. No caso, por exemplo, do Guard Sean Andrews, do Philadelphia Eagles, ele posta sobre jogar o seu iPhone no Rio. O melhor Twitter que tem pra se acompanhar é o Twitter do Chad85. Ah, aliás, que ele não para de postar, né? É uma palhaçada. Eu acho que os caras da NFL não têm o que fazer, eles são que treinam. Bom, enfim. É, e você vê como é, né, Edu? A carreira do cara pode mudar da noite para o dia. O Larry Johnson era um cara indispensável em Kansas City e de repente agora ele é um jogador do Pack Squad do Cincinnati Bengals. Quer dizer, ele está atrás de Cedric Benson, do Rookie Bernard Scott. Quer dizer, nossa, uma decaída inesperada na carreira do Larry Johnson que já não estava fazendo nada há muito tempo também. Em verdade seja dita, não está jogando nada há tempo, mas tudo bem. No final das contas, é, a adição para o Cincinnati Bengals é muito boa, porque é um cara de muito talento e, sem dúvida alguma, ele é um power runner. Um cara que consegue quebrar alguns tackles, ganhar já das e s t a s com sua corrida. E é um cara que tem qualidade na recepção de passes também. Então, um running back muito completo que pode vir a substituir o Cedric Benson no caso de uma contusão mais séria da parte do running back titular dos Bengals, que tem feito um trabalho incrível correndo com a bola lá em Cincinnati. Realmente, Ale, o Larry Johnson era um running back de muito potencial, ainda é, só que ele se deu mal, ele caiu no, no k a n s a s City Chiefs. Na época que ele entrou no Chiefs, o Chiefs ainda era uma equipe de certa expressão na NFL, mas nos últimos anos a equipe do k a n s a s City Chiefs é, faz, faz parte do grupo de Detroit Lions, o de Tampa Bay b u c a n e e r a s esse ano. O próprio Oakland Raiders, os times que entram na NFL, na temporada da NFL, e vê o que, que dá, porque ganhar mais que 5 vitórias já é um lucro. E Larry Johnson não se beneficiou disso. A linha ofensiva do time é fraca, não ajudava ele a correr. A maioria das corridas do Larry Johnson parava na linha de scrimmage, ou ele conseguia no máximo uma ou duas corridas boas, de por exemplo 10 jardas. Eu não vi o Larry Johnson fazer um grande touchdown nessa temporada. E agora, por causa do Twitter, ele é o último running back do d e p t h Chart da equipe do c i n c i n n a t i Bengals, atrás do próprio Brian Lennon, né? Que é um fullback. Então é complicado. Você sair de start e r numa equipe, pra você cair de último running back, é alguma coisa complicada. Só que eu, de certa forma, eu acho que o Larry Johnson até se deu bem, por causa do, do q u e No Cansa City Tifts, ele ia jogar o quê? Pra a tentar levantar um time que e s tá praticamente derrubado, não tem como se levantar. No Bengals, ele pelo menos, mesmo sentado no banco de reservas, ele pode ter a chance de chegar a um autocar, d chegar até mesmo a um Super Bowl, por que não? A equipe do Cincinnati Bengals é uma equipe que e s tá mostrando um talento com o Chad 8-5, Carson Palmer jogando muito bem, Cedric Benson. Voltou da cinza, e e s tá jogando muito. Assim como o Chris Johnson pelo Titans. É. Larry Johnson se deu bem e se deu mal. Por q u e Tem a chance de participar dos playoffs esse ano, mas se deu mal porque ele não vai jogar. Dificilmente jogará, não s e i que aconteça algum, alguma l g u m a zica bem forte, n a e Que i p d o Cincinnati Bengals e todos os running backs na sua frente se machuquem. E pra a finalizar o programa de hoje. Nosso amigo Ralph Wilson, grande ídolo de Alexandre Branco, pelos seus discursos para inflamar os jogadores do Buffalo Bills, Ralf Wilson mandou nosso querido técnico Dick j a r r o n procurar outro emprego. Mandou ele para a fila dos desempregados. Mandou ele sacar o s e de g u r o d e s e m p r e g o Dick j a r r o n foi mandado embora do Buffalo Bills depois da derrota para o Tennessee Titans. É, o senhor Ralph Wilson, homem do discurso, mandou o Dick Jerome embora. Sinal que não eram discursos, não. É incompetência mesmo do Dick Jerome. Mas também o time não ajuda, né? É o time do Buffalo Bills, muito fraco. Marshall Lent não tá conseguindo correr nada. t r e n t Edwards sempre pipocando nos momentos decisivos. t e r r e l l Owens lá. É, a gente sabe que as coisas não chegam à imprensa, mas ele deve estar aprontando alguma por lá, como sempre. A defesa é muito inconsistente, quer dizer, é um pesadelo esse time do Buffalo Bills. Precisa arrumar pra a a próxima temporada. Precisa de talento, precisa de um quarterback com a cara da franquia, que é o que falta pra a esse time do Bills. Na verdade, falta muita coisa pra a esse time do Buffalo Bills, principalmente reforço na linha ofensiva. É, eles fizeram boas, boas aquisições nesse draft com o Andy Levitre, com o Eric Wood. Enfim, eu vejo o futuro do Bills, mas. Não é recente, não. Vai demorar um pouquinho para esse time do Bill se estruturar direitinho para começar a vencer de novo na NFL. Muito complicado, mas eu acho que o movimento da parte do, do front office foi muito. Como eu posso dizer? Muito antecipado, muito afobado, porque você está no meio de uma temporada, você está no meio da temporada e manda o seu head coach embora. Ou seja, você vai deixar o time na mão de quem? Agora vai virar a casa da mãe Joana o Buffalo Bills, entendeu? Já tá uma festa. Agora então vai virar festa total, sei lá, baile funk, não sei o que vai virar o Buffalo Bills. Na verdade, é, o futuro é negro pra esse time lá de Buffalo. É o único time de Nova York que continua a não honrar os fanáticos torcedores, não é verdade, j ú n i o Então, olha, o pagode tá armado na cozinha do Buffalo Bills. É, você esqueceu de citar o Hulk que tá jogando na equipe desse. Buffalo Bills, eu gostaria de citar o nome dele, é o free safety Jerry Bird. O que esse Hulk está jogando é uma barbaridade. O cara tem 8 interceptações em 11 semanas da NFL. É um absurdo o que esse free safety está jogando. Eu e acho que é por esse free safety que a defesa da, do Buffalo Bills tem que se inspirar a jogar. O cara dá um sangue mesmo, mesmo o Buffalo Bills tomando o、um、touchdown de penca, de aos montes. Jairus Bird mantém um alto nível. Tem o interceptações. t o i Tem dez passos defendidos. Ou seja, esse rookie é quem toda a defesa, assim como o time do Buffalo Bills, deve se inspirar a jogar. Dar o sangue, independentemente da campanha que você t e m E a equipe do Buffalo Bills possui um recorde de três vitórias e seis derrotas. Confirma essa aí, Eduzão. É exatamente isso, Júlio. O melhor resultado d e a l r u s como técnico do Buffalo Bills. Foi um segundo lugar na AFC East em 2007. É, ele acumulou 24 vitórias e 33 derrotas desde 2006, comandando a Game de Buffalo. Na carreira dele, ele tem uma carreira negativa. Ele tem 60 vitórias e 82 derrotas. É, amigo, entrega uns currículos no McDonald's, no Burger King.、Hein? Procura alguma outra coisa, eu acho que.、Hein? Você está um pouquinho passado já para o futebol. Para O Ralph Wilson te mandar embora, você está um pouquinho passado para o futebol. É complicado, né, Edu? Porque o Buffalo Bills é uma equipe de tradição na NFL. Chegou a quatro Super Bowls seguidos, infelizmente não conseguiu ganhar nenhum. Mas é uma equipe de tradição na NFL. Com rumores de se mover para o Canadá, para Toronto, se não me engano. Esse, o Buffalo Bills nas últimas temporadas está complicado. Está um. Como eu mesmo disse, como a Lê disse, está um baile funk, um pagode, está complicado o Buffalo Bills. Espero que com esse próximo draft, que o Buffalo Bills deve conseguir uma posição alta, porque não está bem na temporada, consiga arrumar o time e colocar o time na mão dos rookies, porque com certeza serão os rookies que daqui 4, 5 anos vão levar esse time para um playoff. E a semana 11 da NFL começa nesta quinta, dia 19 de novembro, quando o Miami vai até Carolina enfrentar os Panthers no Bank of America Stadium. No domingo, dia 22, continua: Indianapolis Colts vai até Baltimore enfrentar os Ravens no MT Bank Stadium. O Washington Redskins vai até Dallas enfrentar os Cowboys. E o Cleveland Browns vai até Detroit enfrentar os Lions no Ford Field. Esse vai ser o jogo favorito do Júlio na semana? É, com certeza, até porque o Júlio gosta de jo jogos freak, né? É, a paixão do Júlio são jo os jogos freak, né? Mas, agora, passando para a próxima semana do futebol americano nos Estados Unidos: o São Francisco Fine Niners pega o Green Bay Packers lá no l a m b e a u Field, joga fora de casa. Buffalo Bills visita o Jacksonville Jaguars. O Pittsburgh Steelers visita o Kansas City Chiefs lá no Arrowhead Stadium. e o... e a O Seahawks vai pegar o Minnesota Vikings, uma parada indigesta lá na Ball of America Field. O Atlanta Falcons vai até o Giants Stadium enfrentar o New York Giants. O New Orleans Saints viaja até Tampa Bay para enfrentar o Buccaneers. O Arizona Cardinals viaja até St. Louis para jogar contra os Rams. E o San Diego Chargers viaja até Denver para jogar contra a equipe do Denver Broncos. O New York Jets vai até New England e n f r e n t a r o Patriots. O Cincinnati Bengals vai até Oakland e n f r e n t a r o Raiders. E o Philadelphia Eagles vai até Chicago enfrentar o b e a r s E o s City Titans vai até Houston enfrentar o Texas. Lembrando que o Monday Night e o Sunday Night f o o t b a l l t e m transmissão da ESPN. E o Thursday Night f o o t b a l l tem transmissão da Band s p o r t Alexandre Branco, um jogo vital para você nessa semana. É, Edu, na semana 11 da NFL eu vou ficar com a partida entre New York Giants e Atlanta Falcons. O Falcons visitando o Giants sem Michael Turner, provavelmente. Michael Turner se machucou na última partida.、E、não deve pegar o、um、New York Giants. E eu quero muito ver como o Matt Ryan vai reagir jogando fora de casa contra uma defesa muito forte do New York Giants que costuma pressionar os quarterbacks adversários. E pra você, Julião, qual que é o jogo-chave nessa rodada da NFL? Alezão, eu vou ficar com o San Diego Chargers e River Brooks. É o jogo de quem teoricamente leva a AFC West. O Denver Broncos, que começou muito bem com a campanha 6-0, está lá numa streak de três derrotas. Está com seis vitórias e três derrotas. E o San Diego Chargers, que, como sempre, começa lento, conseguiu empatar o recorde de vitórias e derrotas com o Denver Broncos após a vitória contra o Philadelphia Eagles. Esse jogo é o que decidirá quem ficará no topo da AFC West. E você, v i t i n h o um jogo que chama sua atenção nessa week 11 da NFL? Olha, Júlio, eu vou ficar com o jogo Indianapolis Colts e Baltimore Ravens, que é um jogo de qualidade sensacional. Vê essa defesa do Baltimore Ravens para Peyton Manning, que eu acho que é uma coisa, até hoje, impossível. Mas é uma barreira a mais a ser vencida aí na NSL. Essa para o Peyton Manning e para o Drew Brees, que alguns já conseguiam, mas não pararam na defesa deles. Eu já volto no jogo do Tennessee Titans e do Houston Texans, o jogo do Monday Night Football. O Tennessee, como o Júlio vem defendendo algumas edições do programa, está em plena reação, está buscando se reabilitar dentro da divisão, está buscando não fazer uma temporada vergonhosa. E o Houston Texans vem da, volta e m da v da semana de b y e Matt Schaub, a n d r e Johnson, Ryan m o t z e Steve Slayton, todo o ataque do Houston Texans também, que é muito forte. É, e os Texans rumam os playoffs, como o Alexandre já disse também. Monday Night Football Tennessee Titans contra Houston, Texans. E termina aqui mais essa edição do Endzone. Foi um prazer, foi uma alegria ter a sua companhia aqui. Agradeço a todos vocês que passaram todo esse tempo ouvindo a gente falar g r o s e r i a aqui, trazendo um pouquinho do futebol nacional e internacional para os nossos ouvintes. Eu me despeço, mando um abraço para todos os meus amigos em Zoners. w Um abraço, Jonatas. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez na gravação com a gente. Volte sempre, sinta-se à vontade. Valeu, Edu. Um abraço aí para o Júlio, o Vitor, o Alexandre. Sempre um prazer participar aqui da, da gravação do End. Eu fico aqui, mando um abraço a todos aqui da, da banca e tal: o Alexandre Branco, Eduardo Galvão, Vitor Freire e o Jonathan Fracari. E fico por aqui nessa edição. v i t i n aquele abraço, meu b r o t a d o Abraço aí os e d u t o r e s abraço aí o j o n a s h a n Aquele abraço aos o u v i n t e s Espero que vocês g o s t a d o do programa. vamos Participe nessa renda final aí da NFL. E vamos ver que time que vai para os playoffs, né, ã o não é, Edu? Com certeza, Vitor, está chegando o final da temporada regular. Já estão começando a se decidir algumas vagas. E a c o m p a n h e sempre o Endison e aqui, vamos sempre estar falando o melhor do futebol a cada semana. Alexandre Branco, meu amigo, um abraço para você. Um grande abraço para você também, Eduardo Galvão. E é uma satisfação enorme poder participar do Endison e junto com você, junto com o Júlio, com o Vitinho, é sensacional. E rumo à edição 50, quando acumularemos todos os nossos erros de gravação e mostraremos cada besteira que sai em cada gravação do a n g e r s Será sensacional, acho que eu vou passar um ano dando risada. Uma porra, <risos> Kill! Lightning strikes, the lights blow out. The desperate wakes, he begins to shout. Can he see anything? Then the